Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə. Yusəbbihu lilləhi mə fissəməvəti və mə fəl-ərdil məlikil quddúsil azizil hakim. Köylərdə və yerdə olanların hamısı, həkmüran, müqəddəs, Qüdretli müdric Allahın şənine təriflər deyir. Hüvə <Sessizlik> alləzī bağthə fil ümmiyyənə rəsulən minhüm yətləu aləyhim əyətihə və yüzəkkiyhəm. Və zəkkihim və yuallimuhumul kitabə vəl hikməta və in kənu min özlərindən elçi göndərən odur. Elçi onlara Allahın ayələrini okuyar, onları pis əməllərdən təmizləyər, onlara kitabı və hikməti öyrədər. Halbuki onlar əvvəllər açıq aydın azğınlıq içində idilər. Allah səni hələ müsəlmanlara qoşulmamış başqalarına da elçi göndərmişdir. O qudretlidir müdrikdir. Lәlika fәzlüllahi Bu Allah'ın lütfüdür. Onu istediğinə verir. Allah böyük lütf sahibidir. مَثَنُ الذيينَحِّل التووراتَثَّ لَمْ يَحْمِلُهَا كَمَثَلِحمَار يَحمِلُ أَسفَار بَِّمَثَلُ الْ القَوْم الذيينَ كَذذَّبُ بِآياتاتَِّ واللهُ لا يَهْدٍقَوْمَ sonra Ona əməl etməyənlər, belində çoxlu kitab daşıyan, amma onlardan faydalana bilməyən uzun qulağa bənzəyirlər. Allahın ayələrini yalan sayan adamların məsəli necə də pistir. Allah zalım adamları doğru yola yönətməz. Qul yə eyyüha alləzine Nəqim evliyāu lilləhi min dünin nası فətermannavu lməvta sind kuntum sədiqîn. Pəki ey Yahuh tradedr! Eğer insanlar arasında ancak özünüzün Allah'ın dostları olduğunuzu iddia edirsinizse ve doğru danışanlarsınızsa onda ölüm dileyin. وَلَا <gülüyor> يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ lakin onlar öz əlləri ilə törətdikləri əməllərə görə ölümü əsla diləməzlər. Allah zalımları tanıyır. Ul innal mauta allazi tafirun minhu mə tərdun ilə aliməl geyb və şehadət feyunbiqukun bima kuntum ta'malun peki qaçdığınız ölüm sizi mütləq haqlayacaqdır sonra siz qeybi və aşkari bilənin hüzuruna qaytarılacaqsınız o da sizə ن ما اتيتليرنزي خبر verecekdir Ya ayyuhal lazina amanu iza nudiya lis salati min yawmil cum'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay'dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun Ey iman gətirənlər Cümə günü namaza çağırılanda Allahı yad etməyə tələsin və ticarəti dayandırın. Bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Fə izə qudiya tis salatu fəntəşirū fil arzi və btəğū min Namaz başa çattıqdan sonra yeryüzünə dağılıb Allahın lütfünü axtarın. Və Allahı çox zikredin ki, bəlkə nicat tapasınız. وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنٍ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مَا Mənəl-ləhvi və minəl-ticərə Və allahu xayrur rəziqin Onlar ticaret və ya əyləncə gördükləri zaman Dağılışıb ona tərəf qaşdılar Və səni minbərdə ayaq üstə olduğun halda tərk etdilər De ki, Allah yanında qazanacağınız səbab əyləncədən də, ticarətdən də xeyirlidir. Allah ən yaxşı ruzi verəndir.